Akkor harmadik folyosó, négyes gumiszoba. Köszönöm. Innen már magam is oda találok. Na szevasz, Peca. Mi újság? Depressziós vagyok és ideges és frusztrált és nincs munkám és... Alófasz vagy. Megint ön sajnálkozol, te kis ripacs. Igen, ebben az állapotban te hiányoztál a legjobban. Szerintem hiányoztam is. Na mi van? Nem jött be a videoblogolás. Ki mondta, hogy az neked való ki. Most tényleg 12-13 éves gyerekeket akarsz szórakoztatni, megetetni a trollokat? Hülye, te rádiós vagy. Volt egy-egy évig futó műsorod. Ja, most meg semmim. Nem hiszem el, hogy megint nekem kell téged kihúzni a szarból. Hívd össze a régi hallgatóban és mond nekik, hogy népszerűsítsék a szarodat. Te tűnjél vissza a mikrofon mögé, mert fejbe basznak a borommal. Gondolod működni fog? Győzzél meg. Az emberek minden szart meghallgatnak. Oké. a Nem és nem állítás, itt egy újabb visszájt Jézusom mit szabadítottam a világra? Itt van Peca, itt van Krisztal, itt van mindenki! És a víziló. Visszatértem, basz meg! Auditiből üled! Azt hiszem a zúbonyra most már nincs szükség nem fog kárt tenni magában. Give me the mic so I can take her away, off on a natural charge, for bon voyage, yeah, from the home of the Dodge of Brooklyn squad, Who tang killer bees on the swarm. brain oh. on oh, your college ass, just don't come, for you didn't even touch my skill, you gotta go oh. the one killer bee, and he ain't yeah. gonna kill now, chop that down, pass it all around, lyrics get hard, quick C-Match on the ground, or an EMC and any 52 states, I get psycho, killer Shimmy A, Shimmy A, Give me the mic so I can take it away. Or for the natural charge Born for yards Yeah, from the home Of the Dodgers Brooklyn squad Who tank Killer hubbies On the swamp oh. Rain on your college ass It's yeah. so dumb But you didn't even Touch my skill You gotta go To one killer B and E yeah. kill now Drop that down Pass all around Lyrics get hard Quick cement to the ground For any MC And any 52 states I get psycho Killer oh. Norman bass My producer slam Though it's like Bam Jump on stage And then I dent down Csapassuk Baszki, akinek új ez a műsor, az valószínűleg meg sem hallgatja. Hm. Akinek új ez a műsor, annak javaslom hallgassa meg a korábbi adásokat a www.pecazene.boxpot.hu-n. Egyébként ez egy szubjektív őrület velem Pecával és a kolleginával, elcseszett humorérzékkel, valamint zenékkel, majd megszokjátok. RISZTA válaszol! Árvai Levente kérdezi, van valami ismert kémiai képlete a kocintósnak? És ha igen, hol volt eddig Krista? Mióta kivonták a forgalomból a kedvenc trabis, borom hosszas kutató munka után sikerült kikísérleteznem a pontos összetevőket. Gondoltam ebből majd biztosan meggazdagszom. Az értékesítésig sajnos nem jutottam el, de sokszor a palackozásig sem. Miután elkészült az első há Három ezer liter hirtelen minden elsötétült. Úgy egy jó fél évre? Tubik Peti folytatja a kérdés, özön. Még a bajom. Krisztához lenne majd a kérdés, hogy itt a szünet alatt mit csinált? Nem hiányoztak neki a kérdések? volt te neki szerelmi ügye? Érdekes. Mint említettem, nem igazán emlékszem az elmúlt egy évre, de bizonyára jól éreztem magam. Kérdések. Hmm. elég volt a rendőrök és a toxikológusok kérdéseire válaszokat találnom. Ők se hiszik el, hogy még élek. Szerelmi ügyem, ha volt is nem emlékszem rá. Amilyen állapotban voltam, akár napokig húzhattam magam után egy éppen bennem lévő férfit, ha... Véletlenül összeragadtunk, ötletem sincs. Teleki Ádám egy linket küldött megvitatásra, hát én ezt elolvastam. Valami snob rendezőnő kitalált egy ilyen telefonos alkalmazást, aminek a lényege, hogy a valaki névre keresztelt app úgy működik, hogy az üzenetünket nem a címzet kapja meg, hanem valaki, aki a közelében van és ez a valaki aztán személyesen kézbesíti az üzenetet a címzetnek. Az SMS-ezés modortalan, a telefonálás esetlen, az e-mailezés régi módi hirdeti a valaki szlogenje, és nem csak arról van szó, hogy ez az alkalmazás újfajta kommunikációs formát jelent, hiszen egyúttal rögtönzött interakciót is teremt két vadidegen között. Krisztal. mond meg őszintén! Mi a véleményed erről? Hol Ezt szentimentális felelősség hárító idiótáknak találták ki. Most komolyan mindenki azt hiszi, hogy egy rohadt romantikus filmben éli az életét. Baromság, az emberek alapvetően utálják az idegeneket, akiket meg nem azt nem tekintik a szószoros szoros értelmében idegennek. Hozzám ne jöjjön senki oda üzeneteket küldözgetni, akit nem ismerek. Még le is ütöm, ha úgy van. Ez kimerítheti akár a zaklatás fogalmát is. Ez egymás magánéletében való turkálás, így is már a technikának köszönhetően egymás segében vagyunk folyton. Egy kurva élményt nem lehet megélni úgy, mint régen. Nem mehetsz el kirándulni egyedül, mert követ a Facebook, követ a mobilód. Szegényessé válik az érzelem kifejezés, mert az emlékeknek nincs idejük kifejlődni. Önzők vagyunk, és szerintem naív romantikus gondolat azt hinni, hogy a idegenek törődnek egymással. Csak azt engedjük közel magunkhoz, aki szimpatikus. Szóval ez az alkalmazás nálam megbukott. Lézer villám kérdése eképpen hangzik. bekerült el, rűsz! Szia kedves Krista! Olyan kérdéseim vannak, mi a joló? Meghatározás. A trap miért létezhet? Rap a A peca jóló? Ha igen, miért? Előre is köszönöm válaszodat, mert ha ezt megválaszolod, akkor végre tudok aludni éjszakánként. Imádom a műsorotok és téged, Kriszta, köszönöm, hogy vagy. Kérlek szépen Vilmos jól jóló jelentése az, hogy jó lili vansz. Azaz egyszer élsz. De azok a címik, akik ezt használják, azoknál helyesebb, ha úgy mondjuk You Only live online, azaz csak a netten élsz. Ez egy hibás életérzés, szinonimája, amely a fogyasztói társadalom által kitermelt generáció sajátja. De erre Robert szebb választ adhat. Ti akartok lázadni. Csak is fogyasztani. Ti már reklámisten gyermekei vagytok. Nem akartok tilázadni semmi ellen, csak is úszni az árral, amerre épp a marketing áram racskodok Nem csak, hogy nem lázadtok, ti már nem is gondoltok semmit a világról. Így aztán nem is állítotok semmit. Pécsen nem jól öl, csak azért iszik, mert nem tud elköltözni otthonról. A trap az egyik legbusztustalanabb zenei műfaj, amivel valaha találkoztam. Nem is tudok róla beszélni. Hallgassátok! Mi ez? Az inger küszöbb kurvára milyen van már Vilmos, ezért létezhet ez a fos is. Remélem most már tudsz majd aludni. Podcast, ah, Az, az meg! Arra gondoltam, hogy haladni kéne a korral ennek legjobb módja, hogy meghallgatom, mi megy a konkurens rádiókon. Biztos tanulok belőle valamit, nézzünk párat. Kíváncsi vagyok. Juventus. Juventus 139. Budapest kedvencei. változatosan. Őszintén szóval csalódtam a zenei ízlésedben. Eleve hogy állíthatja egy rádió, hogy egy egész város kedvenceit sugározza? Mindegy, nézzük a rádió egyet! És most! Újra itt vannak, kedvenc kedvenzenéi. Na elmentek a Picsába. Mostanában ez a divat. És most? Újra Iborfi a Magyarország legkisebb településének rádiója. Nincs kisboltunk, nincs busz nincs orvosi rendelünk, de a rádiónk az van. Azzal, zala egy 8 fős település kedvenzenéi. Csak itt, a mind meghalunk, FM-en. Klassz, FM. Jobb most az irodában. Még munkám sincs. Mitől? Feldobja a kedvünket, ha a kollégán kérés nélkül előkészít egy iratot. Egy másik reggelit hoz. Ja, és valószínű. Mert egyszerűen kapni jó. Igen, miközben arra gondol, hogy kinek a szerződését hosszabbítják, vajon, miután lejár a próbaidő, és kivel baszhat ki? Mi van még? Kóstoljon bele Franciaország kiváló boraiba szeptember 18-ától a Lidlben. Ez az, basszunk be! csak 4444 4.000 444 ért Megvannak ezek húzadva. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. Újra rezsi csökkenti. No, no, ne. Szeptember elsejétől től kal csökken az áram. Nem vagyok zombi, nem vagyok zombi, nem írthatjátok ki a, a gondolataimat, nem másztok a fejembe, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Minden szél nem, a nem, nem, a keszkű, Hogy nálunk legyenek a Magyarország jobban teljesít az unióban. Szeretem ezt az országot. Magyarország összefog. Boldogan halok éhen. Készült Magyarország kormánya megbízásából Böhö. Mi van a kosúton? Magyarország a os és 8 éves csúcsnak számító növekedési ütemével lista vezető az unió tagországai között. Növekedés. A Növekedési lendület megmarad. Ez Ezért nekem nem leszteni, mint a 7 robotnak. Mind, mi történik velem? Így az idei évre. nem segíts! Mi van a Mária rádión! Üdvözlődj, Mária, kegyelemmel teljes, ha az úr van terve, Ne, ne, ne, ez, ez, ez, ez, ez most nem. Mi, mi, mi, mi Már... ez a klub rádió? Én alapvetően a, ezt a fajta most uralkodó korrupt, opportunista saját magára Soha nem reflektáló, soha nem őszinte politikai kultúrát, ezt úgy, ahogy van kidobnám a kukába, és azokat, akik ezt képviselik, azokat meg elküldeném valamit tisztességes munkát végezni. Péknek, meg kukoricát kapálni meg ilyesmi, egy kicsit megtapasztalják, hogy tényleg milyen az, amikor az ember a két kezével kell összerakja a saját valóságát és beleszakad. és akkor talán kevésbé könnyen dobálóznának emberek életeivel, társadalmi, alapértékekkel és hasonló. Ez, ez helytelen. De, de az a vélemény, ez gondolkodásra hogy az egész politikai garnitúrát nagyjából lapátra kellene tenni, leváltani, eltüntetni, parlamenti ellenzékes ellenzékesülés, parlamenten kívüli ellenzékesülés Formánypártostul együtt is. Hát majd valami kinő a dologból utána. Ez vélemény? Ezek szerint ez nem akána án? Kommunista eretnekek, kérdetnek csak ilyet. már nem tudom mi a helyes! Zenéljünk, jó? Ez melyik rádió? A sajátod. Ó. Oh. S az ki ez? Nem a to jest jakiś, nie znam go, to nie że nie baj, fogi, że z Nie, nie, Mi nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Nem nie, Én sem olyan vagyok, aki elemezt veszem Hallgass, basszad értet teszem Kipróbálok valami olyat, Mert a füledből sok szart kifújhat Erre ne tűnj, jobb lenne a loppás Hivaton lassabban látszik az loppás Rrrrrr! Hát nekem meghagyom De bizarnál, ha mecsalod Metalon hol az egy ilyen beszopod Sok a hetimben megszokod De sohasem, hát ilyen én ezt bassz meg Csak azért, hogy ne szóld meg. Mikor jön a refrén? Hát azt nem tőlem hallod idén. Mert az internet nem rádió, valóság és fikció. Egyelőre ez egyel minden jó, de amire nem kell, nem kapható. Bármere rész csak a palasz egyek, a meg tönkre megyek. Hát megyek. Jó, flow. Erre meg mi szükség volt. Le kell szoknod a Wu-Tangről. Japp. Yep. Húrám ajánló. Drák ember. A marsról. Csillagos égbolt, sejtelme zene, péntel kivágott fejek, Tony Curtis! Hú, de velevágtak a közepébe, egyből jön a, a rákember. Az ő szemszögéből üldözünk egy minden fűszában eleső csajt, RÁKVISION! Veszélyes futóhomak. Minden sarkon. A faszi a nő segítségére siet, majd profilba áll, hogy a rák lelőhesse. lemálik róla a hús és kifolyik a szeme. A sála megmarad. Vigyél, ha akarsz, rákember! jelenet hiányzik. Mi van? Aha, szóval ez egy ilyen film a filmben, mint az eredet. Igazából rohadtul nem. Egy filmstúdiónak anyagi gondjai távannak az adózással, de... Van egy megoldás. Össze kellene hozni egy zserszteséget erre az élet. a ki valamit, amit veszíthetünk. Egy veszteséges film. És éppen jön egy ifjú filmes kisköcsög, és az ő filmjét fogjuk látni a próbavetítőből. Metafil. Metafilm. Stevi a... A Horowitz vállalata bemutatja. Rákember a marsról Stevi Horovic Vágu Stevi Horovic írta Stevi Horovic Forgatókönyv Stevi Horovic Irányította Stevi Horovic rendezte Stevie Horowitz. a első filmes, mindentől csinál, poén! <gül> Réviztő és vészjósló híreket hozok fenségednek. Most mi a bajot A látomásaim és számításaim szerint nem sokára nem lesz elég levegő a marsan. Mert egyébként olyan kurva sok van tényleg. Ez aztán komoly! Levegő nélkül hogy fogunk lélegezni? Azonnal is egészségre van szükségünk. Csak egy bolygóra van annyi levegője, mint amennyire nekünk szükségünk van. Csak egy mars lakó tudja megszerezni. Ó, nem! Remélem, nem a... Te bizony! A félelmetes rákember. Hívjátok a rákembert! A rákember útra kell, és meg is érkezik egy fiatal pár legnagyobb örömére, akiknek a legfontosabb, hogy lefényképezzék az űrhajóját, és eddig a rákember rajzolt lézernyalábok kíséretében bemászik a kocsiuk csomagtartójába, betérnek egy kávézóba. Mit kértek, srácok? Volt egy telefonja? itt most láttunk egy űrhajót. A telefonot van a falon. ez igen, ez az igazi kiszolgás. Nem kérdeznek semmit, nem hitetlenkednek. Ufo. Felhívom a hatóságot. Halló? Központ? Azonnal kapcsolja a helyi hatóságot. 13. katonai titkos szolgálat belföldi csoport. Megmagyarázhatatlan események osztálya, Ancrom ezredes beszél. Figyelj haver! Ilyen nem is létezik. Hogy merte ez a pacák azt mondani, hogy nem léteznek repülő csészealjak? A földet borzalmas fenyegeti, ezek meg lerakják a telepont. Szörnyi egy világban élünk. Ilyet megtehetnek a kisemberre, hogy nem veszik komolyan az UFO bejelentését. Klassz! Az a vendégutasod ki tudja cserélni a kereket Hé, hé, hé, mi van? Igen, minden defekt közelében van egy komplett szerelő csarnok és benzinkút, és amikor egy kocsi behajt a benzinkútra, a benzinkutas azt kérdezi, hogy mi van? Mi van? Ott hagyják a kocsi, de a csomagtartó körül újra zöld lézerfényalábok cikáznak, hogy el ne bizony még mindig ott lapul a rák ember. A csomagtartó felnyitása után hirtelen rogyba bába változó benzinkutas szörnyű véget ér. A kávézóban egy pasi kávét kér, mire a pultos visszatér az accal, és már csak egy bézborsapkát csontvázat talál a helyén. Az éhes törzvendégek jelentése szerint a helyiség teljesen elhagyatott, kivéve két emberi csontvázat. Vajon természetes okból vagy a maslakók kezei által haltak meg? Egy srác hamburger teszik a csarnokban, majd csápszemű gumidenevérek repülnek ki a hasából, azt a bisz megbaszta. Felgyorsultak az események, alig tudom követni. Rákember. Meg társa társulkat Mambo, a skafanderes gorilla, ennyi robot monster utánérzés, akivel a pár sikeresen megbírkózik. A rákember törölközőbe csavart csajokat kerget, majd elmenekül egy kövér, bézbolütős, néger nő elől. Nem volt elég szemtelenség az őrült rákembertől, hogy el akarta lopni az életet adó oxigént a földről. Ráadásul Perverzióra való étvágya. Nem is a Indokolatlan bohóc. Igen, sokszor mondom, hogy indokolatlan, de ez tényleg az teljesen feleslegesen bevágtak egy bohócot, aki csontvázzá változik. Megjelenik a katonaság egy Svarc nevű néger örmester. Érted? Svarc. Ő piros lézernyalábok közepette változik csontvázá. Itt mindenki csontváz. Szerintem egy rönger reklám. Elfognak egy csápszemű gumidenevért. Azt hiszed, golyókkal meg tudsz ölni egy földön denevért? Olyan, mindegy. Értelmes zöldség. Uraim, itt áll előttünk egy intellektuális uborka. Észpontó. Hívnak egy rákhalászt, a denevér lefosta a dokit, megharapja a rákhalászt, majd nevetve elrepül. De leöntik forró teával és ettől megdöglik. Ugye nem képzeled, hogy egy lábos forró vízzel elfogjuk ijeszteni ezt a rákembert? De négy katonai osztok, forró vízes lábasokkal felszerelve, ebben már van fantázia. A állítunk fel. Az állítónak szellem járt a Troporton birtokon, ami tele van forró források. Ha te lennél a rákemberben, mennél, egy szellem járt a házba, melyet katonák vesztek körül. Naponta felmerül bennem ez a kérdés. A Skafanderes gorilla bunkert épített az avar alatt, ahol egy gumide nevére, egy hologramos, befőttes üvegbe zárt agylénnyel társalog. Miért csinálom ezt? A hőseink, már ha lehet őket így nevezni, elmennek a szellemi járt a birtokra, ahol a tulajdonos egy turbános törpe. Méltatlanul kevés finda vannak turbános törpék. De megjön a Rákember. És gazdagabbak leszünk egy turbános törpe csontvázza. katonaság felrobbant egy maket. Házat, megjelennek a hófehér csillogó ráknyomok, és a szamurájnak költözött rákember a bunkerben fogva tartja a hősnőt. Te tényleg a marsról jött? Én egy békeszerető bolygóról jöttem. Harmonikusan, szépen éltünk egymás mellett, mindaddig, míg ők nem jöttek, az ördögi nyusi emberek a Neptunról. Ezután Cali gyanánt elengedi, de a rák és a gorilla jeepbe szállnak, a gorillát leöntik vízzel, és purhabbá változik, az a gorilla kiátsza. Gyó nagybátyám, az agyműtét egy cseppecsen befolyásolt a színészi képesség. Újra visszatérünk a film elején zajló üldözéshez, a rákember pedig rálép egy gezíre, ami éppen ott terem, és éppen akkor tör ki. És így is történt a félelemetes rákember áldozatai visszanyerték régi, eredeti formájukat. Vége! A film sikeres lesz, Tony Curtis-t elviszik adócsalással, Stewie lesz a főigazgató. Hát kérlek szépen, gyerekek, ez egy közepes stresszparódia Power Rangers díszletek között. Egyszer nézős, de kell hozzá sör. Sok sör. Sokkal több, mint ami nálam itthon volt. Legyen többet az életből, hallgasson Félre ezreket Miért nem fogy már a lendület A két rossz irányba húz Idegesítő faszfejek Fejér galléros gengszterek Megélhetési káderek A rendszer csendben összezúz Felkészületlen De maguk gyenge, bal gyenge Jobb, de ha egyenes lenne Mégis legalább a szándék Talán könnyebben menne De lázálmokból terveket, szövögetnek és az elveket A sarokba vágva, Istent játszva, beoltanak magukkal aztán Elmegy a hang, elmegy a kép, elmegy a hang, elmegy a kép. E A várban, a strandon, a füredi válom, Az anyák méhiben a stadionokban vagy fesztiválon A szemközti házban és nem soká nálam Könnyen lesz hogy Elmegy a hang, elmegy el Fogjuk meg a Gyorsan befejezzük ezt a mai adást a heti hülye ami Nemese Egyszerűséggel számoló címre hallgat. Küldjetek legközelebb is kérdést, kérést, ötletet, akár írásban, de tőlem fel is vehetitek mikrofonnal és elküldhetitek MP3-ban az e-mail címemre. Ha tudtok nekem, Melód Székesfehérváron segítsetek, könyörgöm, mert megőrülök itthon. Cső, hülye zenem. meg, meg, meg, Egy, 2 katica 3, 3 kis kacsa 1, 2, 3 4, 4 pórszívó 5, 5 pórniló 6, 6 pillangó 4, 5, 6 7, 7 repülő 8, 8 serpenyő 9, 9 esernyő 10, ujjad van Egyszerű, Erő, mint, mint az egy megőn Szeretnétek még egyszer? Igen! Gyorsabban? Igen! Akkor gyerünk! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, egy, 7, 7, 7, 7, 2, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Ja spam. Ej, seryjnie, dodajmy mi Ez csak a féle valóságtól elrúgaszkodó termékedés, tönkre teszed az életedet. Lehet. Figyelj ide. Kérhetek tőled valamit? Mondjad, megteszek mindent. Menj a picsába.